lagan bkhaba <laughs> okay fash uh, and you not sad lavot bshad אוקיי, צריך ללכת לעבוד! שלום, בן. תודה, מיילס. אם תראית אותיס, לא יודע לי. אני לא בעסק, אתה יודע. אוקיי, הפגישה עוד חמש דקות, רוצה את כל החווה שם. יוק, ראית אולי את אותיס? לא, לא ראיתי Oh, oh, כן. Ben! Ben! Oh! Ah? Hey, Ben, på! Hey! Hey, hey, hey, yo! Hey, t'agid, ette יודע eifu Otis? Ja, eni יודע eifu Otis n'amnca. Keddei meurt se'tetrachkum Otis, ok? Ah, koma shitagid, Ben! N'voo b'pam akheret laipages eitto. Ja, p'pam akheret. Ja, akheret t'yye akheret. Hey! אה, אה, דרכתי על משהו רח. אני מרק לי על המסך. איתה. רוטיס. או, בן, אתה לא צריך לדאוג. אני בטוחה שהוא כבר בדרך לפגישה שלו. אוקיי, תעזבו, תעזבו. אני בסדר. אוקיי, הוא בסדר. אוקיי, זהו, זה מה שהולך להיות. יצירה קטנה שלי שאני אוהב לקרוא עולה גליץ' עולמי. תראה רב. אני אשמור עליך, אני אשמור עליך. אתה בטוח שזה לא מסוכן, אוטיס? דק, באמת. מסוכן? זה ממש לא מסוכן. ממתי להתגלט שזה מסוכן? יש בזה משהו. אוקיי, ליקוק מלקלק. למלח. זהו, יוצאים. אוקיי, נלך על זה. תפסתי את הראש. אני מאחורה. רגע, אתם לא Ah. Mari, ishmude baga. Ragal khat, lo nistalem. Ragal, ragal. Oh, yofi. Hey, khazir. Ma. Nayfo po. Oh, keni bamakor wa ya mukhobar le ze. Otis. Ma, ma, Aio din le uh... mi krimka elleani merbederelal O Du skal ha klikken! Hei! The is hot, do the best we can The work we got in Stockholm, friends, and fathers the first I'm in the mud I'm in the mud and the the mud in the mud and the mud to me Come on! Come on! Sikobaba! Keen! Nei! Oh! טוב לכולם אוקיי, אני רוצה להתחיל קודם עם יום הולדת אחד עברת הכלב הוא בן 13 היום כן, שנות הכלב האלה זה בס, תזכרו גם ש... מה <עקורא> היי אבא, אני יודע שאתה מחפש הסבר בקשר לתרנגולת שקצת נמרחה עליי ושנדבק כל הנפט הזה וזה מה, אתה לא יו, אתה כל כך אוהב את זה במיוחד אתה כי אנחנו חבר שלי קצת כאלה ליצונים, לא כולם כאן יודעים את זה, סליחה? רק יושב, אוקיי? אני, אני ישב קוד אני נורא מצטער. צוטלס, זיזקל! אז כמו שאמרתי, תזכרו גם שבנשף הערב יהיה סיידר חופשי. היי, היי, חזיר. נראה לי שיש דבורה מתה בנחיר שלך. אה, היא לא מתה. אוקיי, אז דבר ראשון כאן, זכורה מהשוק האפור. כמה פעמים אני צריך להגיד, מי שקונה חפצים של בני אדם ממחתרת החפרפרות, חייב לך דול מזה מיד. הלו, מוטו? היי, יוטיס. לא, תקשיב, הניגי שלך הגיעו. כן, אני לא כל כך יכול לדבר כרגע. כרגע אחד, פרנקי, בוא הנה. פרנקי, בוא הנה. לא, אני לא, בוא הנה, אני לא אחיד לך. פרנקי, בוא הנה. אמרתי לך לא לעשות את זה יותר! מצייר על זה, פרנקי, בית שיטה. או, נייקי, איזה סוג הציטה? כן, אני פשוט חייב לסגור עכשיו, אדון ג'ורדן אב. זה היה טעות. תודה. דבר שני, עכשיו. אני מבקש שתזכרו, זאת עונת הקויוטים. צודק! הם חסרי רחמים ואף אחד לא מעניין אותם. חוק מספר رخق מספר 2 هو كולם مخرخين ليشاهر بתוך المدخام של הגדר תמיד ورخق 3 تزهرو انا مبكش اوكي عد كان اذا مستنيك لصدني كان نصدت 1 2 1 وينك اوتيس ولهيت يشاهر كان لرجاء هو مفخيد باي اوكي ماينس ما تومه شو يش לרוב הפרעות יש רק ארבע פרסות, אבל אתה הולך לקבל עוד אחת ישר בתוכה. אוקיי, oh, okay, זה נחמד. אבא! שב. כן, אני יושב. אוקיי, okay, תקשיב טוב. אני לא רוצה לשאול אפילו מי היה בטלפון קודם. אלו הסנאים, נכון? אבל... לא, אני לא רוצה לשאול. הסנאים דיברו איתך. זה... לא, לא, אני לא רוצה לשאול. למה אתה עושה לי את זה? איך לדעתך זה גורם לי להיראות? אז זה... מדברים עליך בסוף. איפה היית הבוקר, רוטיס? הלכתי לבלות קצת! אתה יכול לנסות גם! אה... קודם צריך לחייך, ופתאום זה גדל ו... הבטחת לעזור לי מעבודה שיש על הגדר. אתה יודע שהקויותים כאן. אוי, שקויותים... אני לא קולט, אתה עושה מיזה עניין? זה רק קויותים, קטנים כאלה. אתה ענקי, נכון? מה כבר הם יעשו? אתה לא תלמד לעולם. אוקיי, קטע של הגדר? אני לא מבין את זה. לא, הגדר זה לא הגדר קובעת את הגבולות. עכשיו, כל עוד אני נמצא כאן, לא תיפגע שום חיה בתוך שטח הגדר. אתה מבין את זה? אתה טוב בזה מאוד. אני לא, אוקיי? אם אתה מנסה להפוך אותי למנהיג גדול, אז תוותר, כי זה לא אני, אבא. זאת אומרת, אם אני הייתי מנהיג, הכל היה שונה, כמו שזה אמור להיות, כל חיה דואגת לעצמה. עוטיס, גבר חזק דואג רק לעצמו בחיים. חזק, נותן מעצמו לאחרים. יו, איפה העת שלי? אני חייב לרשום את זה. והמשמרת, אוטיס? יהיה בסדר. אוטיס, יום אחד תצטרך להתבגר. לא תהיה מאושר אף פעם אם תבלא כל החיים בלעשות כיף. לא? פשוט תחכה ותראה. <com> Marakov. Oh, ikke kan det. Ha ha. Det er asse. Jeg elsker masse אתה עושה? אני נותן שמות לחלקי בעשר של החיה שאני קופץ עליה. אוסבוקו, אנטרקוט, שלאות, כבד! אתה יודע מה? אתה לא חייב לעשות את זה. אותי, אותי! אותי, אותי! היי, אותי! היי, מדי, את נראית טוב, קטנה! שלום לך, פר משוגע! תגיד, أني مو أوري اوكي، أخساب عد، توف، تجي دي وي أيذر روح. وي أيذر روح. اوكي، استريح، أخساب أنا أسوق. باي يوتي. اوكي. هي، مي زوتي. اشتي أني جي وأخساب، أذكر كن كوم اي كان ماشي كره لا ادسلين رقم 20 ميزه هي صريحه خايف تسلخي لي אבל لو ما قلتي له نسيم لفل اي واو هي تستكليت كلكه اتيدا بريون ا كان بالروز تماما اتفضيت كي لو את יודעת, מה הצעד רואים שאני מנופחת. אה, זורחת, זורחת, יש לך אור. אה, אה, אה, קוראים לי אוטיס. אה, אה, תעזבי אותו, דייזי. על המצח הזה כתוב אפס. לא, דרק אני, האכבר האקרובט. א', וו', ת' י' בוא נהרגת אותי, הלו! שראי, אני רק רציתי להגיד לך ברוכה הבאה, לחווה. תכניס לראש, אין. נשמע אותך אומר, אין סיכוי. זאת החברה שלי, בסי. כן, מתוקה כמו שוקולד. היה נעים להכיר אותך, אוטיס. כן, גם אותו. גם אותך. זאת טעות. אה, חמור. אתה יכול לזכוח ממנה, אבל אני נדלקת לחברה שלך. איי, איי, איי, Moon! Ah, I should have a key! Now every heifer, every cow, hold tight. مان كما شو امرك ك قائب شنو هو قائب اوه هذا قائب لي اوه اه وعبر لي هاي يوتيس قبل ايه حسبتك قطعت و نو انا مو خاشه تتنزل بفناي ما אני לא מתכוון להחזב אותך, אבא. אני רק מנסה לענות קצת. לילה יפה כל כך, אה? פעם הייתי יושב כאן עם הקטנה. אבל אין לי אחות. או נכון, זה היית אתה. תודה. אז תגיד, נו, אנחנו בסדר? אנחנו בסדר. יופי, כי נציתי לבקש ממך אבא, החברים שלי הולכים להסעם הערב. ולא שזה ממש משנה לי, אבל מסתבר שהם צריכים אותי? בתור חלק מקטע מוזיקלי שהם עושים היום? ניסיתי להגיד להם לא, אתה יודע, אבל הם פשוט כל כך... אמרתי להם, אמרתי, אבא שלא יחליף אותי במשמרת. זאת אומרת, זה לא המשמרת שלו, אלא שלי. היא רק שלי! נכון? אני לא רוצה להיות אגואיסט. משהו שלי, שלי, והם... פעם לא חשבתי שאני אגיע למשהו וברור שלא חשבתי שאני אגיע להיות המנהיג כאן אבל אתה יודע, הכל השתנה ביום הזה שנולדת אני זוכר שהלכתי לאחו וראיתי שהיה שם מגל קטן רק הוא לבדו זז מצד לצד כן, טוב, זה היה לפני שהפכת לסיוט ואז לקחתי אותך הביתה ו... אני יודע שזה לא נשמע אפשרי, אבל הסתכלתי לשמיים אני זוכר, וראיתי בבירור איך הכוכבים התחילו לרקוד. ואז אתה שומע, היה ברור שאני שייך לכאן, לסדר כל מה שצריך, ואתה עזרת לי להבין את זה. אני אוהב אותך, אתה עדיין רוצה לזוז, נכון? כן, אני רוצה מאוד. אה, זה לא שמה שאתה, אתה יודע, מה שאתה אומר לא מגניב אותי וכל זה. אף אחד לא אומר מגניב. אני אומר מגניב המון, ולפעמים אפילו מגניש. נשבע לך. או, ממש מרשים. נו, לך לבלות. אני אחליף אותך, יהיה בסדר. תודה, אבא. אתה גדול. אוטיס. מה? אתה פה הגבר. כן, כן, כן, כן, אני נזכר, כן, זהו, שגבר חזק עומד בזכות עצמו, שגבר חזק יכול לגשר במ... יש Mr. Bombastic We are bombastic, romantic, fantastic lover She Mr. Bombastic He's only fantastic Touch me not me, but she says I'm fantastic touch me not me back she a Mr. Rude smooth Mika just like a silk Zemi what are you doing? what are you doing? I love my friends my son is my son you? Hi heart, ballana chatli. Mashki sharaana bahto. Dai besi Only song you will hear is the <laughs> beating of my heart and we will moon. Nan of some sweet Bon, t'aurai ta pinceau, je te ramène Attends, on va business. Guides-nous au train à basse, hein? OK. Lève-toi, Mr. Ké. Oh, dit. Je n'ai joué à venir du rôteau de barbecue. Datleg ops. Dat doen delegbaam ha je die mataj of de geheim sta ri. dikke ein wat zijn je die omleg die jo gaat. Le fie pak ka chat to fie. Si ze is vi banont. Kan blo het on we'll we'll <laughs> <Okay. laughs> okay. is me <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> מסיבות כל שעות הלילה <laughs> מה, מה העיקר חושב שהוא עושה בדיוק? <laughs> אתה יודע מה, אני מתקשרת למישהו אה, אין סיבה <laughs> ועוד איך, אני אתקשר לכל מי שיבוא לי ומתי שיבוא לי וזה מה שאני הולכת לעשות בגלל שאני יודעת מה קורה במסיבות מר גולם שיושב ורק רואה טלוויזיה כמו גולם אוקיי, <coughs> okay. מר גולמי זה פשוט נורא. תודה. רוצה עודף? לא, זה בשבילך. וואו, אז הזמנת הרבה פיצות, אה? אה? כן, אנחנו עושים מסיבת בני אדם גדולה. רק מסיבה של בני אדם אנושיים שאולים לחגוג שעות בלי קץ. וואו, אני מטורף על מסיבות, אפשר... אוקיי, אז אני אה... אני הולך! נפלה לי היד. נפלה לי התוטבת, זאת אומרת. וואו, אני מאוד... אני זה. אתה צריך לך שם? לא, אנחנו מסתדרים. זה נגד הדת שלי, אני... אני מקטע הכל גדול, אני אקטור לי. אבל מה עם היד? אתה יודע מה, כך אותה. התלכללך פשוט. Yo, he's a dude! <laughs> <laughs> Anilo, it's so jeg er ikke en ti Hvis du ser meg også på gjenom, Jeg er ikke en sånn. Jeg er her i dag, også שש, שש. ערב טוב גברות סליחה שבאנו כל כך מאוחר אבל פשוט הייתה לנו את חייבית קודם <laughs> <laughs> <laughs> עכשיו אנחנו ניקח שש תרנגולות אם מישהי תשמיע הכל לא נתנגד לעוד כמה בחורים, תתחילו לבחור <laughs> אתם לא תיקחו מכאן אף תרנגולת הלילה <laughs> <laughs> והתעצרי אותנו <laughs> זה מה שיקרה <laughs> اتى اتصلت جيتي ها لو هو ياسر با ماشلوم خا بن ايتي عمر سلام يم ايتي روهت خا تريد تتنغليت بتخ من <laughs> <laughs> אתה מכיר אותי <laughs> רודף <laughs> נוצר <laughs> יש לך כאן אומר חיסרון קטן בן אנחנו שישה ואתה רק פר נורא שמן וזהו Tarin, oi! Well, actually. What am I going to do now? Who knows what we are going to do now? hello, okay? היי, אני מפחיה לכם כאילו. אני רוצה להתחיל את הישיבה כבר. דיוק, מי ינהל את הישיבה? על זה הישיבה? הישיבה היה להחליט מי ינהל את הישיבה? אני לא עומד בזה. זה סיבה לשבת. מישהו צריך לעשות את זה וכבר אין לנו את בן. ולמישהו הזה רוצה להמליץ לכם על עבדיכם. כלבים הם... תקשיבו לי. כלבים חושבים טוב, נותנים ביטחון ומאוד נאמנים. והם מלקקים את עצמם. אני לא רוצה מנהיגים שמלקקים. טוב, אני אפ יותר, כלומר, הייתה פעם שהייתי בודד, היה לי קר, והייתי במנצ'ס. כן, אני ראיתי אותך שוטה מהשירותים פעם. היי, שוטה בית שימושי, שוטה בית שימושי. המים נגמרו לי בקערה, בלת קדימה, אנחנו שוטים מה הנושא שלנו. דיוק, עם כל מה שתגיד, אני חושב שיש תכונות שפוסלות אותך באופן מוחלט מלהיות מנהיג. כן, למשל... מה אתה מנסה להגיד? היי, באמת, אני נוסעתם בשביל הכייף! לא כי אני חייב פשוט, נו באמת! נו, ביג דיל! אני מביא כדורים, אוקיי? חיסרון אחד זה בכלל לא אומר שום דבר. אוקיי, אוקיי, אני רוצה שתצביעו, להצביע, כולם לעבודה. כל החיות שרוצות לבחור בי להנהיג אותנו. כל מי שלא רוצה? רואים את היד كلام يؤدي ان بن رصاص اوتيس يخلفه تو كهو بكش نقوله بوخين باوتيس لداعتي يا حيون هذا ادير ودا سيبو ها ها لو تكسو ادي بقوله مالي شي لا Jeg synger at du kan lesee. Oti, Oti! Hei Oti! Hei, Bedi, det er ikke noe tidligere nå. Det er kanskje ikke med å gjøre det. Kom igjen! Hei! Hei! Hei, hei, hei, يا ابو سلاله انا ما واو واو مايمز انا لو ابوس اوكي انا بسوت لو البوس قلت قلت لا يقول علي اوت اخريوتي كل اخو مو بس انا خارج في اخر ما زلت ابوس هي لا انت مش وجايم איזה יום עכשיו! העיקר עוד מעט חוזר! זה פשוט מצב נועם ועס! קדימה, אוטיס! אני יודע מה אתה אוהב! פרה מייק! מה? פרה מייק! פרה מייק! אני לא עושה את זה, אוקיי? אין סיכוי שהדבר הזה קורה. אני מבקש שאתם מיד תלכו, תחזרו כל אחד ואחד כאן למגורי החיות. מייק! פרק! מייק! פרק! מייק! אתה ממש הצחקתם אותי. אני לא מוכן לרקוד כמי לשאתם רוצים את פרם מייק. פית, אני מתחיל להיות לחוץ. אין לך ברירה אותי? אתה חיית מסיבות מלידה. מייק! Let's go. Well, det, det er ikke noe som jeg gjør det. Det er røy. Du kan ikke gjøre det? Det er ikke noe. Det er røy. Det er røy. Det er røy. זה... זה בכלל לא שייך לעניין הזה. המצב הזה לגמרי שונה לחלוטין באופן... שונה. היי! וואו, לא! אוו, צריך להיפטר מהגופה! תפשיק! זה יכול להסתבר. הוא יודע יותר מדי דברים. הוא צריך להיעלם. אף אחד לא ייעלם כאן. העיקר טוב אלינו, אוקיי? הוא אף פעם לא כועס. והוא טבעוני. כל כך לא ו.. palace. מה זה טבעוני עוד פעם? א雨, אני יודע מה זה טבעוני. לא, אני יודע. זה שלא אוכלים דברים שיש להם פרצוף. אכ warned customers Оו לא, לא, לא, לא זה קוראים צמחוני. צמחוני חייבים לאכול בחושך! זה הרפדים, נו באמת! שלא אוכלים גבינה? לא רק גבינה. טבעונים לא אוכלים בכלל מוצרי חלב. הוגה. בהוגה יש ביצים. אבל אסור לאכול מוצרי חלב. מה? בלי חלב, אני אוהב חלב... זה לא אומר שאני לא יכול להיות טבעוני. אני אתה מוכן להפסיק לבואות? נראה לי שאין לנו כל כך הרבה אופציות כאן. איזה בלוטה. היא יותר גדולה ממני. תליחת עליה. אם הוא יקום, תגיד לי, אוקיי? אוקיי. קדימו. עוד קצן, אתה שם מה שצריך. אוקיי, תקשיבו טוב. מהאפ, אל הבטן, אל הרצפה. אוקיי? ספר אוקיי, טוב הוא ישב כאן, הוא קרא ספר נפל לו משהו על הראש כנראה ו... יש לי! קל מדי לא יכול לעשות בלוטה למה לא? אתה מוכן לא לזרוק? אנחנו צריכים משהו Bata مستكن. Uh. Uh. -huh. Uh. -huh. Uh. Uh. Uh. No. Uh. Uh. זה עבד. אתה יכול להפסיק, לבעוט כבר? תראה, עד שתכסה את העיניים שלו. אני אבד לו בפנים. Zeo, ine, ok moh hadash. Ken liot aboz, law kaza noraa, amarti laken ha, כן, היי. היי לך. איך היום שלך? כן. טוב, אז זה. זה הרעיון של אוטיס היה? כן. אנחנו כאילו קו ההגנה השני. אם משהו חשוד יתקרב לכאן, אני הולך לסמן לאוטיס עם הקול שלי. ואני ממש עבדתי על זה. הנה. אתה יודע, ברגע האמת זה יהיה עם הרבה כוח. בוא פשוט נשמור כאן. כן, <laughs> נשמור כאן. בוא <laughs> לך! <לחיי! laughs> הכל בסדר. <laughs> ובשר בלי עצמות! מה? אני לא רב! זאת אומרת, אני לא רוצה לאכול אף אחד! אותך, אותו! מה? <laughs> ما, מה קרה? מה? מה? <laughs> מה? <laughs> אוקיי, תהיו לאחד קטן בחוואה, ואז הלואו, פארציה! שש, שש, אוקיי, זה הולך להיות טוב. איי, איי, איי, קלטו את אחינו הפר הכי מקושר כאן. אותה? או, וואו, מה זה כאן? Z ik volgende paal ik kog man kies op die Kan uit je wat ze iets wat dat je dan be En ik in een boosken Oh oh oh me klaag bij me dan go je nog bijkla bij zich gaan alle alles זה נקרא להפוך את הפעם! יש מוזיקה עוד פעם! שומע מוזיקה? העיקר המשוגל, לא מפסיק לך גוג. מצלצל למישהו מיד. מישהו צריך לשמוע על זה. אני מריח עליו! תשתק! מה זה הרע? תפסיק כבר, תפסיק! הנה, הנה, יש לידינו פרה! יש שכבה שם? אז בטח שיש פרה! לא, הפרה לידינו כאן! אני רואה אותה כאן בחוץ! כלומניק! זה אסון! זה נראה... זה פשוט זוועה! לא! פאות לא אהבות בתים ממש! אין מה עדיפות להיות באחו! איפה שיש להם עסם לאכול כל היום! ניתן רנדל השלישי אני לא משוגעת! אני מקבלת תרופות על בעיה מוחית Alt dejevligcher samvedter chov je er mi med chogatt. Oh Am morjelar hennenno måtekk. Re to to, je niå. Ho ennenno! Ne O se kun der mat dog m dog mod أني هيربي ليروت تا أوتي س حداش اوكي تذوخر اخ لاصوت ادزي ماو زوخر أوتي اني زوخر بتا ك بتا شو زوخر مرو شو زوخر زوخر اكون فين يا تيكيت مين هي شو لو تو دانس اون تي سام دانسين עוטיס, יוצא להשתולל איתנו כאן. נראה לי שזה פשוט החטא הכי נורא שיש, אה? חטא נורא, אני אוהב את זה. היי, בד, בד, יש לנו מצב? החומר כאן, אה? תסתרף, תסתרף. כף תסתכל, כף אני מורד, אני מורד. אני חולה על זה. אוקיי. הנה Ah, travail de Charlie connais le truc. Ah. Mais ça c'est pas أمرتي لي خاصني لو ما راح اخذور موخر كمخر ايش لي مودين انا لو ما راح اخذور موخر ببلع ببلع ببلع ني ما دبرت ستويات לאלרגל לחלב איזה מקרה? מתחיל לדאור אני יודע אחד, כן? שתיים? כן זה נקרא להפוך את השמן אדים, עשו לידי חסיפה לפרות, לידי חסיפה לפרות, לידי חסיפה לפרות, לידי חסיפה לפרות! רק שהיא תסומה שלי! אין יותר רדבול נגמר. שימו לנו אחד קטפה לה! הייתה איכול נבעל, מי סטר! Miss K Miss K La ribagbuk le shinu'i olami history ki akok bayad chelanu shinu'i olami shi'kel sata שוטר! שוטר! אני חייב לצאת, תפתחו את הדלתות! תעצרו בצד הדלת! אוי לא, עכשיו אתם תומנים איתנו! תעצור, כבר אתה פשוט חיוב! אבל אנחנו לא יכולים! תן גז! מה יכול להיות יותר גבוה? מה שיש לנו כאן זה בטח כמה צעירים שלקחו את המכונית לאימא שלהם. צריך להפריד קצת את הילדים של היום. אתה יודע איך זה? אתה עושה להם חיפוש גופני זה עדיין קולט? מצלמים את השוטר? מיליון? אין התוכנית שוטרים! עם הלך! מילך! אוקיי, תרגע! אנחנו נפרח מהם! זה רק בכלים! נכון? זה הליקופטר! זה הליקופטר! אנחנו נבוא! זה פשוט נורא! אה, העולם הזה פשוט הולך ומשתגע. כל אחד שוטק כמויות של דייט קולה ואוכל سيد المخونيت سلا نورندل سي با شوكتروف يشباروت بالمخونيت سلا و زي تروف ماذا يقول يصبر على المردف ما هيته نوب نوب كان המכונית שלי בטלוויזיה, ואני חושבת שיש פרה בתוכה. והייתה לנו פרה מחוץ לחלון. לדעתי, יש ביניהם קשר. שלא תחשוב שאני אפסיק לצלצל, גרי. איזה נחמד. טוב. הם הצלשו אותנו! הם הצלשו אותנו! אה, לא. מה הנה? يلا اخوني ادخل لك عندي حسبنا المسيم يغوخ تتخلص من السكيمه يوم كانت مسوق 257 بتضح اوكي ماي فريند ويلكم سام ما تجي ني تفل زولي اوكي او رجا او رجا خل زولي واو ايش الزولي انا لا بني انا ما ابغى ابويا ميلا ראיתם אותי, אה, אה? אני לא מפחד משום דבר. משום דבר. אה? רזתי את עצמי אותה. תראו את הדם מה שאתה רואה עוף מכאן. כן, נשארנו אותה כשמצאנו אותה. אוקיי, נתראות אותה, נפגשים באותה השעה, אה? כן. אה, אתם יכולים לדמיין את בן يخوليو تنوك لو نورمالي هم هم ت Ba små, kl произneiden, solis windapvet in berата. Det er vet du. Ok, jeg har en appell sur meg. Jag er å acostume- ich," hey!" PLAYER Jag ska gå av et detekter. Gjerne så ånden seg om jag kommer. Okej, ord. Det er till Swammer harlormer Jag هنا تخلاء ركني لي لا انا خلاله اشهبت بلي شيء يساعدوا لي خوشبت اوي باي اوي باي اتينو كما دلتت ما ذا انت بتصرخك تمام ما تريق ما تريق فدا اني לאבא שלי היה כתאים כוכבים. הייתי רוצה לשמוע איך הוא היה. אבא שלי? הוא היה ממש אדיר. נשבל לך כזה לב היה לו. זה מוזר, כי הוא לא באמת אבא שלי. הוא מצא אותי, אימץ אותי. אני לא חשבתי על זה קודם, אבל... כל מה שהוא עשה זה היה בשבילי. אני המשפחה היחידה שהייתה לו. בפעם האחרונה שדיברתי איתו, גיליתי ש... כשהוא ואמר שהכוכבים היא מתקרגעה אליו. אה! ממש סיפור. מה היית אך? זאת אומרת, רק אם זה... לא, אישי מדי, את יודעת, אם אני פתורך על איזה פצע או משהו, את יודעת מה דברי, אני סותם. אוקיי. אוקיי, אז لما رجعش كيلو عبر منذ زمان يوم احد اتى ساره نوريت بسي وني اينو باخو ومצאنا اذا جيفاه شال اخيه كانوا اول كش خضرنا طيب اف احد لو نشعر اتي ودات اني خشفه دوريم توفين تخيروا لي N scenes at tengo kunstig pittom Knock. Du. Ya? Du er da, kan? Albaen en vem Så måı? Tak for et ك lease aせ. Oh det hay strong. חשבת שתוכל להיכנס לנהליים שלו? אוטיז היית עסוק? הלכת לעשות כיף, נכון? הדפת לצחוק כל היום עם החבר'ה אוטיז כן, היית יכול לעשות בשבילו משהו אם היית שם אבל לא היית אוקיי מעכשיו והלאה ככה זה הולך להיות כשאני אבוא עם הזאבים אתה כאילו לא תראה אותי פתאום כמה חיות זה מה שהיה קורה באופן טבעי. זה יהיה הסוד שלנו, ילד. או, oh, הבן של בן, נזכרתי. אם בשלב מסוים יתקופ אותך איזה שיגאון של אומץ, כל חיה שנראה אנחנו נשחט. עכשיו אתה תלך ותדאג שהחיות ירגישו טוב הערב, וניפגש כולנו מחר, אוקיי? יש לנו דייט. יהיה גדול. אתה גדול. נשמד. 等到 <laughs> <他> <laughs> אה, hey, אבא, אני אה, uh, לא רציתי להגיע לכאן ואה, כאילו, פשוט הייתה אבא מדהים. טוב, אני, אני לא יודע מה חשבתי, אבל לרגע אמנתי שאני יכול לבוא ולהחליף אותך. אבל, uh, הקויותים האלה, זאת אומרת, uh, אתה לא הייתה נסוג ולא הייתה מבטר, אני חייב להגיד לך שכל כך פחדתי כאילו אני יודע שכל החיים אמרתי שאני לא עטה ו... וזה ככה אבל אלווי שהייתי אני לא יכול לעשות את זה אבא אני חייב לזוזה אני ודיוקי שיער כאן בחווה והידאג לכל הדברים רגע על מה אתה מדבר? אתה מוכן לא להגיד על זה כלום אני לא רוצה בשום אופן לעשות עניין מזה היי, אתם שומעים? אותי סוזב את החווה מה קורה? תשפות לא מאמין עשיתי משהו רב למה הוא עושה? אותי, בלצינות זאת אומרת, אתה ואני כמו אחי, טובים. לא, פיפ, זה סופי. אני עוזב עכשיו, אוקיי? לא סוף העולם, אז תמשיכו את החיים. נו די, אותיס, אנחנו נעשה מה שתגיד. אבל אני לא רוצה שתעשו מה שאני אגיד, אני לא רוצה שאף אחד יצטרך להקשיב לי. תסגרו את האוסניים. תפסיקו לעשות מה שאני אומר! אוקיי, אז אתה אומר שאולי תישאר אם נוכל איך שהוא לא לעשות מה שתגיד. Mm -hmm. תבורה מתה. או, oh, <laughs> תודה. <laughs> oh, <laughs> היא חיה עכשיו. דיוק, עם הכלבים תוכל לטפל בעניינים יותר טוב ממה שאני יכול. ברור, רוטיס, כל מה שתגיד. יש לי חיים משלי, אוקיי? אני כבר לא שייך לכאן, ברור? קויוטיס בבקשה אל תגיד שום דבר לא דזי זה מסובך קצת אם כואב לך דבר איתי אני רוצה להקשיב רוצה לדעת אז בסדר הייתי כפו אוקיי? בלילה לא גירשתי את הקויוטי מהרחפה שום דבר לא הצליח לי הם חוזרים לכאן הלילה ואני לא יכול להגן עלינו וכל מי שכאן כולם סומכים עליי ואני לא יכול להגן אפילו על أطي سمعني يا اخي توف لو خيال ليات اخي خزاك دبر احد خشب اذا شيء له اخبات كان ذا نخمن معون بيسي زي بالما نخمن معود باو نجي لك دبر احد انا بئمت اتجي على بيسي اوكي ام زي ما شت تصريح لا صوت انا مبينا بس دبر احد انا ورصه شت ادا en imamminna bænu. Otis! Otis! Ok, rekk, teregat. Tredber, nu. הקויוטים היו כאן, הם לקחו את אתא, אנא ועוד שש או שבע אחרות, אני לא יודע! אני אף פעם לא רגע אותם כאן באור! הם ידעו שאני לא אצפה להניס מהלילה. הם שיחקו בי. מה? יש שום דבר. אוטיס, הם לקחו את מאדי. אתה יודע, אוטיס, זה לא טוב. מה? הקויוטים האלה, חזקים מאוד. חשבתי לעצמי בדיוק מה גבר קצת יתר חזק יכול לעשות אתה חושב שאתה יסתדר כאן? אני אסתדר בגדול אני אחזור, מיילס multim, du- 福, du skrurken. Hei, hoso Warren, det er jo indre flott. Okay. Det okay. ادار شت اني اخذ زين ابو هن القرطاي اني مديه لخن على كل السبلات نحن نضيف لي كل باليله اتن با شو سن متسحان اني احب تنقولك اني ما اديفت الاور ب directions كلا انت ما مش مجيلي ها انت مجييلون مجييلون مجييلون كما ايلون صريخ mena azot שלי simo uta l'es v'an yukken bintain ta ktinal tovst ooo anny er emakki ilan taurid uta akshav otis oti otis ha-kittan hittkav pishiggaon sel omets anny rohe besedder okey דבר ראשון שאני הולך לעשות, זה לקחת ממך את האפרוחית הזאת. אחר כך, בזמן שאתה מרים את עצמך מהרצפה, אני אוסף את כל התרנגולות, ואז אני עוזב. ואיך לדעתך אתה הולך לעשות את זה, אתה יכול להגיד? If <rium> you don't hear me, what will happen? I'm here from Hey, baby. There's no way to go. I'm here to זה הכל זה הכל וואו תראו את הגיבור אסור לאף אחד להיכנס למעורה שלי אסור אבל בוא תרגע ותסתכל איך שאנחנו אוכלים את מה זה? גבר חזק דואג עק לעצמו בחיים גבר יותר חזק נותן מעצמו לאחר וואו זה אני מריח בחד. אמרתי לך שהם מריחים את זה. הם מריחים את זה? אני מודה, זה ממני. שכחתי לשים דורדורנט. הכול יהיה בסדר, אם בלי שערו ביחד איתי. כן, אני אשאיר בתוכי את פק. התכוונתי לידי. מצטער, אבל זה רק קקי. אני Vaivande å si. Er du ingann? Du har å komme. תהיה משורק קצת, אתה כואב, אתה חזיר, אתה כואב נגמור עם זה! יש לי קקי קטון, אז אני אעשה לך חור באוזון יש לי חור באוזון! יש תראו לי מה אתם יודעים סליחה, אתם יודעים אמא? אני אכיר את זה כן, תלם פוס גדול מה אותך? יומדו איגר יומדו איגר Man tar ikke i glasset. Å, halt i dag. Bishwil Rai, jeg Hva er bare skjønner? Nei! Nei! Nei! Nei! Nei! Nei! Nei! Nei! Det er jeg for at du er det! Du er Hva gikk? Otis! Otis, en jeg er godkak! Tisær, Otis! انيا بنشل بن ارتقظور لعالم تاوته يا جماعه الشغل بيتش لو يماكل انا زوخر شو عملت ده شو عملتي انت ايه ده يا ليلى طلعنا بكويوتين فك لماد لي سوق وقعدنا نخضر لخدا استوبنا لنا بين الرجلين خبر قداش بيبي اتخيل الاغنيه יש לה תינוק בבטן מה חשבת שיקרה? שהיא תתנפח כל החיים שלה? לא no. היא בסדר? אנחנו חייבים לחזור לחווה כן, okay. <laughs> אתה לא תגיע לשם בזמן ברגל <laughs> אני ממש בטוח שתהיה בסדר, עודיס מיילס, על זה אני לא מבטר אתה מעמקי את זה בשבילך, עודי אתה עושה את הולכורת בן מזדושה אני כיבורת וכשאתה הידיעת תותקל hvis ikke vi skal gå ut med å Tak elishi besada. Botikanz nira li amitei patukh, she za akhsab. Don't make it אני ראגתי כל כך. אני לא מבינה מה דואגת. ידעתי שלא יהיו מהיות. אני בשבילך, תמיד פה. ואני בשבילך הולך להיות פה. היי! אוקיי ילדונת, את מתקדמת. עכשיו תין שמי. אני נורא מצטער שאני חזיר אני לא מבין למה הדוקה רק לו יהיה, היא תהיה בסדר בסוף, אה? כן, כי, כי, כי הוא יכול להתעקה או משהו כזה מה? להתעקה באמצע כאילו? אז, אז היא תהיה פרה וחצי? אמרתי פרה וחצי, אני לא חושב בטח שאמרת, עכשיו, עכשיו אמרת היי, יוק, תריד אמרתי, פרה וחצי עכשיו? תשכח, אני לא עונך לא, תראו תינוק קטן וחמוד הוא תיקח איזה מותק לא נתת לו עדיין שם חשבתי על על אני לדעתי זה רעיון שלום לך בן. איזה גבר אתה שיק. אה? תראי אותו. <laughs> תראו <תליא אותו. laughs> את הגבר <laughs> הקטן <laughs> שלי. <laughs> ילד גדול. <laughs> דיברנו כאן, ואולי יש לך תוכנית אחרות, אנחנו מבינים את זה, אבל אנחנו מאוד מאוד מעריכים מה שעשית כאן, ו... טוב, חשבנו, אם... אני לא יודע, אולי... אולי תכננת לי יישאר עוד קצת איתנו. אני יכול רק להגיד שכל עוד אני נמצא כאן לא תפגע שום חיה בתוך שטח הגדל. نور بي دي بشوتو صار اميتي وانا يودت كم اخشوب ليات كزوت ا ها او انا צריך עוד кондиشنر او Barnyard dance with the Arquette Children's Chorale. <laughs>